Bilaləmin. Vəssalatu vəs-salamu alə əşrafil-ənbiya vəl-mürsəlin, Səyyidənə Məhəmməd və əhliyə və səhbi əcmain. Allahumma yessir li əmri və eşrah li sadri və həlul-ukdədə min lisani yafqahu qouli. Allahumma əllimnə ma yənfa'unə və nfə'nə ma ləmtənə innəkəntəl-alimul-hakim. Hər şeydən öncə Allahu Subhanəhu və şükür etmək lazımdır və qul daimən ki, Allahu Subhanəhu və Allah subhantala həmən qola olan neymətini daha da artırır. Necə ki, Allah subhantala buyurduğu kimi, əgər mənə şükür etsəydiniz, mən sizin üçün artırardım. Və biz də Allah subhantala bu neymət üçün şükür edirik. Allah həm də olsun ki, bugün əmrəmətlə biz Allah subhantalanın elmini öyrədib, öyrəndiyimizə də əməl edə bilirik və öyrəndiyimizdə təbliğ edə bilirik və Allah Subhanahu taala bu əmnəncəli hifz eləsin, Amin. daha da artırsın, Evi, ev sahibini hifz eləsin, onları fətə baladan uzaq eləsin. Amin. Və biz e, bugün Allahın izni ilə 29-cu, yəni hədis deyik və keçən hədisdə biz, yəni gözəl e, məşhur, yəni rivayet va idi. O e, rivayətdən, yəni danışdıq və bir çox məsələləri orada qeyd etdik. Ha bu gündə inşallah 29-cu hədisdə bu da Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh buyurur ki, Qultu ya Resulallah, akbirin bi amalin yudfiluhun jənna ve yubaidun minən nər. Qal, ləqad səəltəən azim, və innəhu layasirun alə mən yassaraqı alləhu aleyh. Ta'budullah və la tüşirbihə şəyə, və tukimu sələə və tuktil zəkə, və təsvmü rəmadan və təhvücül bəyh. Thumma qal, alə edullu qələbvə bilkhəyir, esvmü cünnatun və sədəkatu tütfiul khataya, kemə وصلاة الرجل من جوف الليل ثم قال فتجاف جنوبهم من المضاج عن المضاج حتى بلغ يعملون السجدة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرفة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملأك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وان لم واخذونا بما نتكلم به قال تكلك امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حسائد السنادهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح يعني göründüyü kimi hədisin yəni mətnini uzun mətnidir və muazibin Cəbəl radiyallanhu Ənsur Moaz min Cebel Umeyə tilə Peyğəmbər müəmməd buyurduğu kimi, yəni Muaz bu hürmətin halal və haramını e, bilən, yəni sahabelərdən idi və buyurdu ki, mən bir gün Peyğəmbər (s.ə.s) deyim ki, ya Rasulullah mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, o məni cənnətə yaxınlaşdırıb məni oddan uzaqlaşdırsın və Peyğəmbər buyurdu ki, artıq sən çox əzəmətli bir şey haqqında soruşsun, lakin o Həsandır, kimin üçün Allah onu haşanlaşdırsa və buyurdu ki, Allah ibadət edib, onu heç bir şey, şəriq qoşmayasan və namazını vaxtında qılasan, yəni iqamə edəsən və zəkatını verəsən və Ramazan tutasan və Allahın evini həcc edəsən. Sonra dedi, məqər mən sənə xeyir qapılarına yönəldim mi və dedi ki, oruc qalxandır, yəni müdafiədir, qorunmaqdır və sədəqə günahları görəm ə e, xataları yur ki, su odu söndürən kimi və insanın gecə vaxtı qıldığı namaz sonra peyğəmbər salsəlem Secdə surəsinin 16-cı 17-ci ayətləri n tilavət etdi və sonra dedi məgər mən sənə dinin baş başından və onun e, ən yüksək dərəcəsindən və onun ərkanlarından rukunlarından yəni e, dəyənacaqlarından xəbər verimmi dedi bəli ya rasulə dedi Bu işin e, əsası, yəni İslamdır və onun dayağı isə namazdır və onun ən yüksək zirvəsi isə cihaddır. Sonra dedi və bunların hamısını əvəz edən bir şeyin xəbəri verirmi? Dedim, bəli, ya Rasulallah. dedi bu dilini saxla və mən dedim, ya Rasulallah, məgər biz e, hər dilimizin e, danışdığımıza görə biz e, hər bir şeyə cavab mü verəcəyik? Və Peygaməsən dedi, anan səni doğanda ağırlıq çəkməsin və məgər hər bir insan üzüstə üst və yaxud da arxası üstə cəhənnəmə sürməsəkiləri onların dilinin qazandığı ucbadan olmayacaqmı? Bu hədis İmam Tirmizi rəvad etmiş və buyurmuş hədis Həsən və Səri hədistdir. Və göründüyü kimi, ümumiyyətlə, bu hədis yəni məşhur rivayətlərdəndir və hədisi Muazi bin Cəbəl radiyyələni rəvad edib və buyurur ki, ey Allahın rəsulu Mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, mən o əməli edəndə cənnətə daxil olum və onunla da, həmən əmələ də özümü oradan uzaqlaşdırım. Əvvəla bu hədis onu göstərir ki, sahabelər e, daimən e, Peyğambə s.ə.vələr bir şey öyrənmək istədikdə, onlarda əsas məqsəd yəni həmən əməlin özü idi. Yəni onlar əməli tələb edirilər Peyğambə s.ə.vələmdən. Yəni hansı ki, bu günlərdə bir çoxların öyrəndiyi elmdən Sahabələrin elmin fərqi onundaydı ki, yəni sahabələr öyrənirdilər ki, onu əməl etməkdən ötürü, çünki sahabələrin vaxtında bu sünnədir, bu fərzdir, bu vacirdir, bu naflədir, bunu etsən olar, bunu etməsən olar, belə bir termi yox idi. bir bircə şey var idi, əməl. Yəni nəyi bacarıdırlarsa, onu də əməl edirdilər və bu baxımdan da yəni, sahabələr bu elmdən fərqlənirdilər. Ancaq bizim bir çoxların öyrəniklərimiz elm isə o, ə, yalnız bir elmdir ki, biz onu bilirik amma ə, çoxumuz o əməl etməyi nə edirik, uzaq oluruq. Yəni düz hər hansı bir maneədən, istərsə valideynlər tərəfindən, istərsə başqa bir ə, səbəblərdən bizim elimizlə, sahiblər elinin fərqi ondadır ki, onlar öyrənildilə əməl etməkdən ötürür. Yəni ə, cənnətə yaxınlaşıb ondan uzaqlaşmadan ötürür. Biz isə çoxumuz öyrənirik ki, biz bilən ki, biz bilirik. Yəni bu da həqiqətən də çox böyük nöqsanlıqdır, naqisdir ki, insan elmi, yəni bu baxımdan, yəni öyrənir. Və Peyğəmbər s.ə.s. Moaz bin Cəbir rəziyallahu bu sözün eşidəndə və dedi: "Ey Muaz, can artıq böyük bir, əzəmətli bir xəbər haqqında soruş, yəni bir şey haqqında soruşun. Yəni sənin soruşduğun əsas hədəf həqiqətən insanların bu dünyada yaşamaqlarının nə dediyələrin nəticəsidir. Yəni bu dünyada insanın əkin yeridir, tarlasıdır. Bu dünyada əkir, amma biçini yığmısa, yəni qiyamət gününə qalır." Və qiyamət üçün onun əkdiyinin yığdıqların nətidəsi olacaq. Yəni, onun məhsulu, onun əkdiyi məhsul ona əkdiyini verəcək, yoxsa onu, yəni, zərdə gətirəcək. Və bu baxımdan Peyğəmbəl Səhələm buyurur ki, Ey Muaz, yəni, sən e, alacaq bir şey haqqında soruşmadın. Yəni, sən soruşdun bir şey, elə bir şeydir ki, onun ucubatından insanların yəni, yeri bəlli olur. Və Peyğəmbəl Səhələm, E, bu, nuaz ibn Cəbələ radiyalarla bu sözündən sonra, yəni onun e, bu iş barəsində, e, bu soruşlu sual barəsində onun fikrini daha da ona cəmləşdirmək istədi. Və e, Muaz ibn Cəbəl bu, bu sualın cavabında ki, yəni bu daha böyük bir əzəməti ilə deyib, Muaz ibn Cəbəl soymasın. Yəni ki, yox, o mənlik deyil, mən onu eləyə bilmərəm, yaxşı ki, mən soruşum, hansı ki, bu günlərdə. Görürsən, bəziləri bir şey haqqında soruşur və düzün, insanlar müxtəlifdir və bugünkü günümüzdə bizdə böyük bir problem odur ki, insanlar sualı soruşanda hamı çalışır ki, özünə uyğun cavab alsın. Və bu baxımdan da görürsən ki, Və hələ özünə uyğun cavab aldığı adamın ətrafında yenə yəni, daha çox oturub durur. Yəni bu da bir e, səf həmin insanlar deyil, sadə həmin e, soruşanlardır ki, o özünə həmişə rahatlıq axtarır və bilir ki, məsələn, falan keçsən soruşsa, necə olacaq? Bilir məsələn, falan keçsən soruşsa, necə olacaq? O vaxt da o həmişə e, özünə münasib, yəni öz fikirlər rəyinə münasib bir adam axtarır ki, onun istədiyi, yəni cavabı ala bilsin biz keçən dərslərdə bu Kimlərsə, nələrsə desə də belə, hansı ki, bir iki hədis əvvəl keçdi ki, yəni pisdir ki, o sənin qəlbindən keçir və qorxu sanki insanlar ona boylansa, yəni ikrah edəcəklər. Yəni sualın cavabından aslı olmayaraq insan öz ki, yəni onun düz olub olmadığından yəni ona xəbər verir. Və bu baxımdan da Peyğəmbər sallalləm Muaz ibn Cəbəli bu sualın müqabilində onu e, kitlini uzaqlaşdırmaqdan ötürür. Yəni Muaz tamamilə əlinə üzməsin deyə dedi ey muaz bu Hasandır. Yəni kimlər üçün asandır? Kimin üçün isə ki, Allah Subhanahu onu hasanlaşırsa? bu da onu göstərir ki, heç bir insan öz şəxsi səyi ilə, öz şəxsi cühdi ilə, hərəkəti ilə nə ruscun qazanır, nə də ki əməlləri edə bilir. O yalnız və yalnız Allah Subhanahu Allah'ın hər bir insana müvəffəq elədiyidir. Və bu baxımdan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və həmişə Allah Subhanahu deyirdi ki, "Allahumma ihdini və yessil li hidayə". Deyirdi, "Allahım, məni Məni düz yola yönəlt və mənim düz yola yönəltməyimi yan hasanlaşdır. Və biz çox zaman o peyğəmbər salsəlan bu cür dualarının gafil olduğumuza görə də bəz əməllərin qarşısında istəyirik amma eləyə bilmirik. Bəz elə məsələn deyir ki, valideynin qoymursa, qalsan falan şey qoymur və valideynlə nə edir? Mücadiləyə gedir. Hətta o dərəcədə qalır ki, valideyn onu evdən qovur bu valideynə salam vermir valideyn buna salam vermir və bu artıq birbaşa öz doğma valideyni ilə halbuki o da müsəlman olduğu, bu da müsəlman olduğu halda bircə mələgə nə edirlər tamamilə zidd bir hala gəlirsür. Bu da həqiqətən də hə, həmin insanın e, ya ona olunan dəvətin yox, onun özünün fəhmi çox, yəni qasir, yəni çox e, dar bir çərçivədədir ki o insan yəni, o cür hikmətlə yəni, dəvət edə bilmir və eyni zamanda da o Peyğəmbər s. sünnəsindən də xəbəri yoxdur ki, insanın mühüm dualar var. Müsəlmanın qalasında cəmləni və başqa ə, imam növavirində və başqaların da duaları, yığdıq dualarda cəmləni həmənd dualar. O duaları unutmaq insan eyni duaları etməyi, yəni unudur. Bu da həyətən də yəni, nöqsanlıqdır. Hansı ki, Peyğəmbər s. Öz sahabilərini öyrədəndə bildirir ki, ki, Allahım məni düz yola yönət və mənim bu düz yola yönətməyəm ilə yəni hastanlaşdır. Yəni, bu mənim üçün bu yolu hastanlaşdır. Yəni, müvəffəq etməni. Yəni, hər bir insan istər ki, gecə namazına dursun. Hər bir insan istər ki, gündə 5 namazı məsidlə keçsin. Hər bir insan istər ki, sünnət oruclarını tutsun. Hər bir insan istər ki, həccü mürəyə keçsin. Hər bir insan istəyir ki, sədaqə versin, zəkat versin, gecə namazları oxusun. Bunu hər bir müsəlman istəyir. Amma ki, Useynin rahmalı demiş ki, istəyənlərin özün nəyi var? Yəni dərəcələri, mərtəbələri var. Aydındır. Yəni o birbaşa istəmək, o sırf istəmək deyil. Çünki insan bir şey hissəsə nəyə, ona daha da çox meyllər, ona daha da çox addımlayır. Əgər bir insan bilsə ki, onun hansısa bir ticarət işində falan qədər xeyir varsa, o gecəni də az yatar. Pək neynəsin? Öz işinə çatsın. O baxımdan da, əgər insan da bir əməli etmək istəyirsə, bilməlidir ki, bunu müvəffəq edən kimdir? Allah subhanələ və təalədir. O daimən Allah subhanələ və da müvəffəq istəməlidir. Çünki çox insanlar var ki, nəyəsə etmək istəyirlər, hər hansı bir ibaləti yerini yetirmək istəyirlər. Amma Allah subhanələ və eləməyir, onu müvəffəq etmir. Yəni, baxırsanın nə qədər imkanı var. E, Tək özün həccə yox, hətta bir neçə vərə həccə göndərə bilər, amma heç özünə də nəsib olmur. Niyə görə? Çünki Allah s.ə. onu müvəffəq etmir. Çünki o insan müvəffəq olmağa da nə eləmir, yəni çalışmır. Bu baxımdan da Peyğəmbə s.ə.v. Həmən bu ibadətin, yəni cənnətə girmək və ondan uzaqlaşmağın yolunun müvəffəqliyini Allah s.ə.q. tərəfindən olduğunu bildirir və bildirir ki, bu hasanddır, kimi üçün hasanddır, kimi üçün isə Allah s.ə.q. hasanlaşdırsa və bu baxımdan qul öz səyi mən yanaşı, eyni zamanda Allah s.ə.q. Yəni duanı da unutmalı de ki, Allahu səma həmən bu istədiyi əməl etmək istədiyini, yəni bu salih əməli Allah səma onu müvəffəq eləsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Muaz bin Cəbəlin soruşu sağlı müqabilində ona əməlləri sadalayıb buyurur ki, təəbudullaha və lâ tüşriku bişeyə. Yəni sən Allah'a ibadət edib ona heç bir şey, yəni şərik qoşmursan. Çünki həqiqətdə şirk insanı bütün əməlləri ney eləyir? Puç Və bu baxımdan Peyğəmbə s. s. və həmçində Allah s. quran-kərimdə bir çox yerlərdə şirk barəsində gətirdiyi ayələrdə düz e, alimlər şirkin kiçiyi və e, küfrün kiçiyi və yaxud da böyük və də dinlən çıxmayan qismlərini ayrır və bu da e, ümumiyyət ilə ümumilikdə baxılıqda bu əhl-i sünnənin qoyduğu təqsimatdır və hər bir halda bəzi alimlər o rəydədirlər ki, yəni şirkin nə kiçiyi, nə də böyüyü yoxdur, yəni şirk elə şirki, çünki Allah subantalla buyranda ki, e, insana e, şirkidən başqa hər bir günaha bağışlanacaq onu göstərir ki, Orada şirk mütləqəndir, yəni orada kiçik və böyük yoxdur. Ancaq alimlər ki, e, kimlər ki, şirki və ya da küfürü və ya da ki, başqa asilləri kiçik və böyükləri ayrılarsa, biz onların da dəlilləri quran və sünnədəndir. Amma hər bir halda insan e, deməsin ki, yox, nə olsun, bu elədiyim kiçik şirkdə və ya da ki, əməli nifakda, eytiqadi nifakda deyil ki, və ya da kiçik günahda, böyük günah deyil ki, yəni bu cür deyib özünün arxanı olmasın, Çünki e, o biri e, şirkin mütləqən, kiçik və böyün olmadığını deyən nə də əhlüsün alimlərdir. Və baxın, insan Allah-u əməlində ibadət etdikdə o kiçik e, və böyük günahlardan və eyni zamanda e, şirkdən, xüsusən də şirkdən neynəməlidir, yəni çəkinməlidir və bilməlidir ki, əgər o insanın istər əməlində, istər qəlbində şirk varsa, o bilməlidir ki, onun əməlləri nə olur, onun əməlləri pus və batıl olur. Allah, baxımdan Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə buyudur kimi, yəni ibadəti sırf Allahı yönəldir, yəni hər bir şey, ibadət salim hər bir şey, istər namaz, oruç həc, zəkat, qorxu, sığınmaq, Allah s.ə.v. istəmək, təvəkkül, hər bir şey sırf ibadət olaraq Allah s.ə.v. yönəlməlidir və Allah s.ə.v. başqasından ibadət istər əməlində, istər eti qadın da Allahdan başqasını edirsə bu əməl nə olar? Bu əməl putçalar, hansı ki, bugünkü insanlar ə, çoxları, yəni, ləyləla kəlməsi deyib, özünü islama nisbət edib, amma görürsən ki, Allahdan başqasına tapınırlar. Onlar istər dirilər olsun, istər ölülər olsun və istər daş, qaya, ağac, iş, hər hansısa bir meyvə, hər hansısa bir ağası fərqi yoxdur. Allahdan başqası, başqası bir ilahı özünə tutub, ona ibadət etmək, Allahın haqlarını həmən o, Əm e, məxluqata yönəltmək həqiqətən Allah Subhanahu taalanın bağışlamadığı, yəni şirk və günahdır. Və sonra peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki: "Ətəqimussalə" və namazı iqama edəsən. Və burada e, "penson" demədi, namazı qılasan. Dedi ki: "Namazı iqama edəsən". Və alimlər buyurdu ki, namazı iqama etmək namazın vaxtı vaxtında, e, ondan sonra hər bir şərtləri ilə, vacibətlərinə, rukunu ilə, sünnələri hər biri ilə yerli vaxtı vaxtında Yəni yerli yerində, yəni ibadət etməkdir. Və namaz haqqında da yəni dəfələrlə yəni qeyd etmişik və sonra Peygəmbər buyurur ki, "Və totiyə zəkä və zəkat, yəni verəsən." Və zəkat daha bilirik ki, hər bir insana, yəni xast deyil, zəkat mülkü malı və hətta mal qarası, və hətta ki qızılı, gümüşü və hətta ticarəti olan, yəni zəka siniflərinə, yəni kimin boynuna zəkat, külə zəkat, yəni onlara aiddir və hər bir şəxs əgər zəkat əhlindən isə hökmən aid olan hissələri, yəni hansı halda düşür, necə verməlidir, kimlərə verməlidir, bu hükümləri öyrənmək onun boyuna vacibdir. Çünki o, ona aid olan elm olduğuna görə, yəni bu zəkatla bağlı olduğuna görə həmən insanın bu elmi öyrənmək, yəni ona aid olan hissəsini öyrənmək onun boyuna vacibdir. Çünki çox hallarda görəcək ki, bəzi qardaşlar Yəni bir sözlə belə demək olarsa, yəni hərə bir 5-10 nəfər qardaş e, kiçik bir, yəni halqa fason, yəni yaradıb, yəni qıraq qardaşlar bunu maraqlandırmır. Anca həmin çıxdığı zəka sələgə həmin ətrafında, yəni onun tanıdığı belə sənə qardaşa çatır və çox vaxtı da demək olar ki, həmin o zəkat o haqq sahibinə çatmır. Yəni zəkat hamımız bilir ki, adi ibadət deyil. Zəkat İslamın rukunundan biridir. Yəni rukunundan biri o deməkdir ki, zəkat yüzlərlə nafil ibadətdə də nədir? Üstündür, çünki o rukundur. İslamın ərkanlarından biridir. Və necə ki biz namazı, necə ki həccini də ki ömrəni, necə ki e, başqa ibadətləri yerinə yetirisək hər bir qaydaları ilə eyni zamanda da biz zəhkiatda da bu məsələni bilməliyik, fikir verməliyik. Yəni görürsən ki bəzi aldıb bəzi qardaşlar soruşur və yediyin sual onu qənaət etmir. Elə bir adama o sualı başqa bir tərzdə verir və nəticə görürsən ki o zəkat Lazım olan haqq sahibinə çatmır və onu da maraqlandırmır. O əsas fikirləşik tək mənindən çıxsın, neynəsin, çıxsın, geçsin. Aydındır, amma həsində belə deyil, zəkat e, kəsibların haqqıdır, zəkatın 8 sinifi tövbə surəsində bildirilir və zəkat haqqında kifayət qədər Quran və sünədə ayə və hədislər var və eyni zamanda alimənin yəni təhsilatı var, açıqlamalar var, fik kitabını və Digər kitablarda bu barədə geniş danışılır və unutmaq lazım zəkat İslamın rüqunudur. Yəni, necə ki, sən namazı var, fikir verirsənsə, vaxtı girsin, vaxtından tez olmaz yiqamalı olmalı, dəstəmaz olmalı, belə olmalı, elə olmalı və eyni zamanda da zəkat da bu cür nələməlidir? Yəni fikirləşməlidir. Yəni zəkat adi ibadət deyil, zəkat İslamın rukunundan biridir. Yəni zəkatı başından soyutmuş əşyədə kiməndən çıxsın, kimə getdi, getdi, yəni cavabdır. O özü özü bilər. Yəni bu düzgün şey deyil. Zəkat haqq sahiblərinə çatmalıdır. Çünki hətta haqq sahiblərinə çatmasa belə ona zəkat da olmaz. Niyə görə? Çünki pensan deyir ki, yuxadu min əqniyəhim və yuradu ilə xüqarayhim. Onların kasıblarından, varlılarından götürülür. Kimə verilir? <gülüyor> Kasıblar. Baz zəkatın hikməti bundadır. Amma zəkat varlıdan çıxıb, ondan bir az aşağı varlıya verilməsi ki, tək mənim ətrafı möhkəlməsin, bizim can qurugudur və hatta bizim camatdır, bizim belədir, filandır, besməkdə ki, onun halı yaxşı olsun, axırda nəticədə İslam qardaşlığı itir. Yəni, İslam qardaşlığı 5-10 nəf Girmir. Ona aidəti deyil. İslam qardaşı istər Afrikada, istər Amerikada, istər Azərbaycanda, istər başqa dövlətdə eyni din qardaşları, qardaş hamısı yəni qardaşdır. Ancaq bir yerdə müəyyən bir camat, müəyyən bir əməllə ayrılıb və ya da ki öz zəkadı xas özlərinə xas eləmələri bu həqiqdə nədir? Çox böyük nöqsanlıqdır ki və Allah bil qiyamət günü onların o zəkadları, öz haqqı hesabına çatdığı bilinəcək yoxsa yox. Və insan o gündə, yəni peşmançılıq çəkəcək ki, yəni kaş bunu belə etməyizdim, belə edərdim. Çünki ətkəs e e e e e e o demək idi, hətta varlı adamın pula ehtiyacı var. Əgər e varlı adam pula ehtiyacı olmasaydı, onda olan var dövlətdən oturardı evində. Amma görürsən ki, ən çox da işləyən kimlərdir? Elə onlardır. Yəni bu o demək ki, yəni, o var dövlətinin həddindən artıq olmağı yanaşı, yenə də o nə ehtiyacı var? Qula ehtiyacı var. Və zəkat da o cürdür. Əgər sən bir adama bunu verirsənsə, o, sən verdicə də onu istəyəcək. Sən verdicə onu istəyəcək. Niyə görə? Çünki Peyonsam həssə dediyi kimi, əgər Adəm övladına bir uhud boyda ə, ə, qızıl versələr, nə deyəcək? Birini də verir. Yəni, Adəm övladını o, yəni, bəs eləməyəcək. Və baxımdan da, yəni, zəkat İslamın uğruqunlu və onun da nəzarət etməyə lazımdır ki, ə e, dəqiq ölçülməlidir, biçilməlidir, haqq sahibi iləəşdirilməlidir. Əgər bilmirsə biləndən sorsun. Hətta zəkat da öz, yəni haqqına gedib çatsın ki, onun da 5-ci rukunu olan həcc, e, zəhə rukunu da yəni bununla, yəni öz yerinə yetmiş olsun. Sonra peyğəmbər s.u.v.ə buyurur ki, "Vatasum Ramadan", və deyir ki, "Ramazanı, yəni oruç tutasan və bu barədə biz yəni Ramazan orucu barəsində də yəni dəfələrlə danışmışıq və sonra peyğəmbər buyurur ki, "Vatahuccul Beyt" e, e, evi yani ziyarət edəsən, yani həcc edəsən və bu da ə, şək yoxdur ki, yani ehtiyac, yani olan, yani şəxslərə aidddir və ehtiyac da necə ki, sələf alimlər buyurduğu kimi, yani zəkatın yani bacarığı, yani bacaranlara aid olması, bəzi çox rivayətlərdə gəlib ki, hətta aidə gəlib ki, mən istətə ilahi səbi ilə hissə bilə, kim bacarırsa və bacarıq burada iki şey, yani nəzərdə tutulur. Həm onun can, canı, yani cəsədi E, sağlam olması, minyəm binməsi, o məsafeləri qət etməsi və ikiniz də onun, yəni, e, maddi vəziyyətin, yəni, olması və çoxları bu həc barəsində də birə səhlənkarlıq edirlər və həc hər ildən ilə, yəni, uzadırlar və unutmaq lazımdır ki, e, kimin boyuna həc düşərsə, o heç həc yerinə getirməzsə, və insanın dediyi kimi, mətələ mey mət tədəl cəhiliyə bir vətə gəlib ki, mey tədəl yəhud və nəsara, gəlib ki, Çünki boyunu həcc düşsə və həcc etmək isə cahilə meytinə bir vətədə gəlir ki, Yahudi və Nasrani yəni meytində ölər. Və baxımından, yəni, o kəssələrin ki, yəni boyunu həcc düşür, yəni e, pullarına heyifsilənməsinlər. Çünki həcc elə bir ibadətdir ki, kimsə fikirləşməsin ki, həccə gedəndə mənim 5000 manatım çıxacaq, ondan sonra bir dənə maşın alaram, bir dənə işə qoyuram, bir dənə yayın Unutmasın ki, həcc, Umra və başqa bu cür ibadətlər malın bələhiyyətinin atılması nədir? Yəni səbəbdir. Çünki çox ribadədə, yəni bu cür gəlib ki, yəni o, e, ora sərf elədiyi məbləq qədərə də Allah s.ə. ona daha da yəni, malını, dövlətini artırır. Və həmçində həc elə bir ibadətdir ki, o ibadəti bir dəfə gedən, o arafa gününü, müzzəlifə gününü, ondan sonra minada qaldıqları günü daşatan anları və həcin başqa təvafı, səfə mərvasında etdiyi dualar, o ixlasın etdiyi duaları mislini, yəni heç nə yəni, vermir. Hətta bunun şahidi olanlar, Onun şirisini, şirinliyini dadanlar hər il Həccə gedir və bu da də böyük əməkdir. Şə Allahu smə Allah insanı müvəffəq edir. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) ilə bu yolu ki, məgər mən sənə xeyr qapılarına yönəldimmi? Və ə, burada Peyğəmbər (s.ə.s) ilə artıq Həccin, yəni oruqunlarını sayandan sonra və bildirir ki, ə, insanlar qisimlər, qisimləri ayrılırlar. Bəzi insanlar var ki, Yəni, istər təmbəliyindən, istər e, işindən asılı olaraq və başqa hallardan asılı olaraq insanlar qisimlərə bölünürlər. Bəzilər məşəl üçün işini, gücünü elə düzüb-qoşub ki, o e, vaxtının çox hissəsini ibadətlərə sərf edə bilər. Əlavə hələc ümrəyə, ondan sonra nafilə orucağı tuta bilər, ondan sonra gününün çoxunu meçiddə keçirə bilər. Və baxımdan, e, bəzi insanlar isə işindən, gücündən, vaxtının asılı olaraq yalnız və yalnız Ə e, fərzlərən kifayətənlər və həccin birinci hissəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, e, ən birinci fərz, yəni rukunları, yəni qeyd edir və şəkli ödür ki, e, birinci Lə iləhəllah kəlməsi və sonra isə namaz, oruc, həcc, zəkat, yəni həcc e, ümumiyyətlə e, İslamın rukunları, yəni fərz olanları qeyd edəndən sonra və bildirir ki, yəni ikinci qism insanlar da ola bilər ki, onlar bunlardan da daha çox əməl edə bilərlər və Peyn sana buyurur ki, Məgər mən sənə xeyr qapılarına yönəldimmi və Muaz bin Cəbəli ki, bəli ya Rasulla və Peygəmbər buyurdu ki, əssau mu cünnatın. Deyir ki, oruc, oruc. Deyil insana qalxandı, da cünnə qalxan deməyidir. Və qalxan da ə, yəni elə belə yəni qalxan deyil, çünki cünnə sözünün ə, özü <coughs> yəni, qalxan sözü, yəni insanın e, döyüşdə e, müdafiə olundu, yəni qalxan deməkdir. Və Peyğəmbə S.ə.və burada buyuruyor ki, əs-so mücünnatın yani, oruz, yəni qalxandır, müdafiədir. Nədən qalxandır, nədən müdafiədir? Yəni otdan, yəni qorunmaq. Və bu baxımdan Peyğəmbə S.ə.və mazibincə bələ nafilə oruz tutmağa yani, sövq edir, onu ona yönəldir. Və bir çox rivayətlərdə gəlir ki, Peyəmbə S.ə.və buyuruyor ki, əs-so mücünnatın Hə Cənnət ahd etdikləriniz qital, fəansan bu elə ki oruc, yəni sizin oddan, yəni qalxanınız, dedik ki sizdən biriniz döyüşdə qalxan tutduğunuz kimi və bu şək yoxdur ki, yəni nafilə orucdarın, yəni fəziləti də bundan ibarətdir ki, yəni qiyamət günü cənnətin yəni 8 qapısı var və onun da biri e, Reyyan qapısı adlanır ki, ora yalnız, yalnız oruz yəni tutanlar yəni daxil olacaq. Amma orudu tutmaq yəni bu günkü gündə Bir çox insanlarda, yəni adi hal kimi, yəni meydana gəlməcək ki, bəziləri ibadəti, namazı, adi hal halə saldıqları kimi. Və çox vaxt görürsən ki, oruç tutanda da insan heç nəyə fikir vermir, danışdığına, söylədiyinə fikir vermir. Ancaq e, unutmaq lazımdır ki, oruç tutan şəxs e, əsas ən böyük hədəf olan, yəni dilini asillərdən, yəni qorumanıcək bir hədisə gəldi ki, bir insan buyur ki, əssomu əs -somu cünnətin illə ən yaxırı qahər. Deyir ki, oruc, yəni, qalxandı, əgər ki, onu, yəni, deşməsən, yəni, deşi olmasa. Və burada da sələflər, hətta İbn Məhsud və başqa sahabilə fələniz onu soğuşanda ki, yəni, o nədir? Və deyək ki, yalan və qeybət. Və çox rivahdərdə də, e, sələflər də qeyd edək ki, yəni, oruc e, qalxandı, əgər ki, orada, yəni, deşi olmasa. Yəni, onu, orada da qalxanda da həmən yırtığı açan, həmən, Deşiyə çıxsa nədir? İnsanın qeybət etməsi, yalan danışması, yalandan şahadət verməsi, lağlağı etməsi, e, kiməsə böhtan atması, namamlıq etməsi, yəni bütün, yəni dillə, yəni təkcə dillə deyil və eyni zamanda gözləndə bağlı olan və başqa bədən üzvlərinə bağlı olan asillər var ki, oruc olan insanlı onlardan hökmən, yəni çəkinməlidir, yoxsa onun orucunun heç nəyə faydası yoxdur. Çünki peyğəmbər buyurur ki, kim əgər oruç tutarsa və pis sözlər danışmazsa və dalaşıb zəd etməzsə e, və yaxud da deyir ki, bunları kim edərsə, artıq Allah subhanədən onun orucu nədir? Yəni, ehtiyacı yoxdur. Yəni, onun ac qalmağına ehtiyacı yoxdur. Yəni, ona görə insan, əgər oruc insan, hökmən dilini o cür bəlalardan, xatalardan, günahlardan və eyni zamanda da əməlinir, yəni, qorumağa çalışmalıdır. Yəni, təhsil öz mədəsini acından, suzdan və özünü şəhvətdən saxlaması onun oruc olmasına yetmir Yəni, oruc insanı bir növrəli e, təlbiyyələndici vasitədir ki, insan oruç tutan zaman hökmən çalışmalıdır, gözünü qorusun, haramlara baxmadan, qulağını qorusun, haramları eşitməkdən, musikilərə, başqa-başqa lağlaqlara, qeybətlərə qulaq asmadan və başqa-başq asilərdən və dilini qormaqlı qeybətdən, nəmamlıqdan, yalansıqdan, yalandan şadə edilməkdən və başqa dillə olan bəğlardan və eyni zamanda başqa bədən üzüblərin də yəni qormaqlı dalaşmaqdan, e, savaşmaqdan və başqa-başqa artıq hərəkətlər eləməkdən. Hətta oruc olar ki, kimsə ona bu cür nalaiq sözlə nalaiq əmələr edərsə, hətta peynəcəm o halda onun cavab verməsini yasaqlıq və buyur ki, desin ki, mən orucam, mən orucam. Və bu baxımdan bu əməl, yəni ən əfzəl əməllərdən salir və bu baxımdan insan e, bilməlidir ki, oruc olduğu zaman bu şeylərdən, bu cür əməllərdən çəkinməsi onun üçün vacibdir. Hətta onun yəni tutduğu, istifadə etdiyi qalxan axıra kim onu yəni fayda verə bilsin. Sonra Peyğəmbərsən buyurdu ki, "Was-sadaqatu tudfi'u al-khataaya kama buyurur ki, sədaqə insanın xatalarını yor, söndürür. Necə ki, o, su, yəni odu, yəni söndürən kimi. Və burada da Peyğəmbər s.ə.v əgər fikir veysək, hədisin birinci qismində nədən danışdı? Yəni zəkatdan. İkinci qismində nədən danışdı? Sədəqədən. Əgər biz desək ki, zəkat e, mal olan sahiblərə aiddir, amma sədəqə isə ən kasına da sədəqə düşür. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, e, mən qadınların çoxunu, qadınların çoxunu, e, cəhənnəmin çoxunu qadınlar görürəm, e, sədəqə edin, hətta bir yarım xurma olsa da belə. E, bu da onu göstərir ki, insan e, sədəqə verməyədən türü hökmən onun e, mal, dövlət sahibi, yəni zəkat sahibi olmağı yəni, e, lazım deyil. Hətta sədəqəni insan özündə olan cüzü bir hissədən də yəni, verə bilər və eyni zamanda da insan bu sədəqəni verəndə də çalışmalıdır ki, yəni gizdin versin, sağ əli vəlillə sol əlini bilməsin. Hansı ki bu cür əməl, e, bu cür gizli sədaqə həmçində Allah Subhanahu Allahın da söndürür. Bilirik ki, hədisdə buyurduğu kimi inna sadaqata sir latudfil ghadab ar-rabb gizli sədaqə Rəbb-in söndürür və insanı pis ölümdən neynir, uzaqlaşdırır. Yəni insanın e, pis sonluqdan neynir, Uzaq, yəni pis son e, ölümü pis olmaqdan, yəni uzaqlaşdırır. Yəni o insanın ölümü gözəl, yəni ölüm, yəni an olur. Ha bundan göstərir ki, e, tələb olan sədaqət əsas, yəni gizli sədaqət olmalıdır və bəzi hallarda o sədaqə aşkar ola bilər. Aşkar ola bilər. Əgər orada məsləhət varsa, yəni o da nə deməkdir? Necə ki, peyğəmbər s.ə. ilə bir gün e, məsciddə bir kasıb, fəqirin biri girir içəri və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun halına günlə, Və onun e, ehtiyat sahibi olduğunu zənn edir və buyurur ki, kim buna sədəqə edər və şəkildir ki, sədəqə edə deyəndə sahabələr əhə, hamısı, yəni kəsib idi. Onların arasında birisi tizarət var dövlət sahabı idi və bilidirlər ki, bunların verdiyi bir nənə xurma, bir ovuz buğda, yəni heç nə yaramır və bu baxımdan hamı, yəni əlini birinci uzatmaqdan, yəni çəkinir ki, yəni deyirlər ki, bu nədir? Bir dənə tum gətirib, bir dənə bil balaca arifəyə haqqında gətirib, bir dənə xorma gətirib. Və hamı o əməli eləməkdən, yəni çəkinir. Birinci heç kim addım atmırdı və səhabələrdən biri durur və gəlir e, özündə olan bir şeyi ona, yəni sədaqəy edir və bundan sonra bunun dalınca səhabələr hamısı durarağa və başlayır. Hər bir evində olan, özündə olandan müəyyən bir qismini gətirib ona sədaqə verir. Hətta onun ətəyi o qədər dolu ki, ətəyinə yığıb yığıtara bilmir. Və Fenisyan boyu çəkiləndə kim bir xeyir iş edərsə və ondan sonra edənlərə qədər də o adama yazılır. Yəni ilk öncün əgər kimsə onu çəkinilsə, ona verməyə və sonunda isə o adamı etməyindən sonra isə hamı görür ki, bu adi şeydir. Bunu eləmək, yəni buc, yəni riya deyil və təki ayıb deyil və hamı əlavə sədaqə verdiyona və Onun yəni var dövləti, yəni hətta ətəyinə, yəni e, libasının ətəyinə yığışmadı. Və belə halda demək olmaz ki, o səhabə elədi nə idi? Yəni riyət o əslində gözəl bir xeyirə, yəni idi ki, o o sündən o yəni birinci elədi. O elə eləyəndən sonra da başqalarının elədiyi qədər də o insana yəni səb yazılır. Və baxımdan əgər bir insan bir yerdə e, bu cür hallar baş verisə, Yəni kimsə cüzi də olsa belə, deməsin, yox mənim verdiyim 1 man, 2 ona nə edəcək? Yəni məqsəd isə ümumiyyətlə bərəkətdən gedir. Bərəkət isə miqdarına, kəmiyyətinə baxmır. Bərəkət onun, yəni keyfiyyətinə, yəni bərəkətə olur. Yəni sayı miqdarı orada ro rol oynamır. Və belə bir halda insan elədiyi əməl onu riyayla, yəni bağlamaq olmaz. O artıq, yəni hətta sünnədən də belə demək, yəni olar. Və həmçində Əli rəziyallahu anhu ondan rivayet olunur ki, Hüseyn və Hüseyn ondan edir ki, yəni atamız deyir, e, gecə qaranlıqda, yəni heç kimi görmədiyi halda, yəni meşxloqlar deyim m, çovul, çuval, ço ço çuvalın çoval. içində deyir çörəklər, oyun və başqa şeylər daşır və kasın fəqirlərə paylayardı. Düz bilməzlək, yəni bu Əhl-i Rəziyallah ham biri kimsə gecələr bunu eləyir. Öz uşaqlarına deyəlik həqiqətən də E, sil vaxtda, yəni bilinmədi, e, e, insanların bilmədi bir halda bu sədaqə etmək, bu deyir, e, Allah Subhanahu o insana olan, yəni qəzəbini də, yəni, söndürür və Əli rədiyəllahu anhu artıq dünyanın dəyişəndə artıq onun e, çiyinində o e, çuvalın, çuval deyəsə, çuval, çuvalın yəni izini görülü və bilirlər ki, həmən adam, yəni Əli rədiyəllahu anhu deyir, baxın, bu cür əməllə təkcə Əli rədiyəllahu anhu deyir Vəyi zamanda da həm Əbu Bəkirdən həm Əmər Əl-Rədiyallahu olunub ki, necə ki Əbu Bəkir Rədiyallahu yəni bir çor qadın evini yığışdırması barədə və o heç bilmirdi ki, həmin qadın ki bu xəlifədir və bu cür əməllər ümumiyyətlə sələflərin həyatında, yəni çox yəni olub. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Vəssalatur racul min jofil insanın ə kişinin gecənin qaranlığında, gecənin yəni boşluğunda, gecədə tək qıldığı yəni, namaz və şək gördü ki, bu yəni birbaşa olaraq yəni gecə namazını tələb eləyir. Hansı ki, peyğəmbər sallalləm ondan əməllər haqqında soruşanda dedik ki, ən gözəl əməl fərzdən sonra buyurdu ki, yəni gecə qılınan namazı və insan gecə qılınan namaz insan üçün həqiqətən çox böyük yəni faydası var o insanın imanını, takvasını artırır və eyni zamanda duasının da qəbul olmasının səbəbidir. Çünki Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşdu ki, hansı vaxtda dua, yəni eşidilir, yəni qəbul olunur? Dedi ki, gecənin vaxtında qılınan, edilən dua və bir də hər fərz namazının sonunda bir başı edilən yəni dua. Və şəkk yoxdur ki, gecə namazı, yəni ən əfzəl namazlardandır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir məşhur rivayət var ki, 13 sahabələrini buyuruyan da buyurdu ki, Aleykum bi qiyamün leyl, fe innehu dəbü salihin qablakum, ve inne qiyamün leyləy qurbatın ilə Allahü əzə və cəl, ve mən hətun ənil ithim, ve takfirun lissiyyət, ve mətəradun liddəyi bu cəsəd. Fəyəm sələm buyuruyor ki, mən sizə gecə namazı qılmağı, yəni tövsiyə edirəm, budir sizdən əvvəki salihlərin, yəni ədəbləri onların əməllərindən idi, Və həqiqətən də gecə qılınan namaz Allah Subhanahu ilə yaxınlıqdır və insanı e, günahlardan çəkindirməkdir və onun günahlarının yəni silinməsidir və onun cəsədindən xəstəliklərin yəni uzaqlaşdırılmasıdır. Və baxın görün ki, gecə namazında yəni, o boyda yəni belə faydalar var ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu öz yəni səhabələrinə bildirir və eyni zamanda e, gecə qılınan namaz yəni çox vaxt yəni xuşu ilə olur və insan özünün bütün rahatlığını yəni gecə namazında tapır və hətta bu əməli sahabelər tərk etməzdilər. Hətta bəziləri bir neçə anlıq yəni onu tərk edəndə, yəni bütün günü, yəni ağlıyadılar ki, o gecə namazına onun nəsib olmadı. Çünki hər ansa bir günahların ucusbatından namaza dura bilməyəndə onlar daimən, yəni bizim əgər başımıza bir iş gəlirsə Biz daiman onun, ə, yəni, maddi tərəfindən fikirləşməyə çalışırıq. Yəni, maşına nəsə olanda, evə nəsə olanda, özünə nəsə olanda belə eləməsəydim, belə etməsəydim, olaraq etməsəydim. Amma ə, sahabələrdə və xüsusən də sələflərdə də yəni, belə bir işi olanda, onlar onun özlərini aid olan yəni, tərəflərin, yəni o naqıslikləri yəni, özlərində axtırladılar. Yəni, öz miniklərində, öz zölcələrində, övladlarında, öz evlən, nəsə bir narahatlıq olsun, hansısa hansı, bir qeyri-adi bir şey baş versəydi, onlar dərhal həmin onun səbəbini, yəni özlərin əməllərində axtarıb çalışardılar, Fikirləş, baxırdılar ki, harda-harda nə səhv buraxdılar, harda nə etdilər. Və baxın onlar özlərini muhasibət-ün nəfs deyilən bir əməl var, yəni nəfsini muhasibə etmək. Yəni hər gün onlar hər axşam öz əməllərini, yəni muhasibə edərdilər. Öz gün ərzində törətdikləri əməlləri muhasibə edərdilər və Ə, yəni günahızın etdikləri, ə, necə deyilər, nöksanları, yəni xatırlayıb onları sabahın təkrar etməməyə yəni çalışarlar. Hansı bir gün əs-sələf biri Məccəyə gələndə görür ki, təbinnələrdən biri yəni öz salih əməllərini yazır. Bir dəftərcə tutub yazır və deyir və sənin etdiyin bu nədir? Deyir söz əməllərimi yazıram. Dir, onu mələylər yazır, o sənin əməllərini heç yerə itməz. Sənin özün günah ağası işləri yaz, onları qeyd elə, onları bir də təşrallama. Ancaq əməllərindən yəni, qorxu yoxdur, onları mələylər yazır, onlar zərrəsinə qədər sənin özübə qaytarlacaq. Və bu baxımdan hər bir insan yəni, özünün nəfsini mühasirə etməyə yəni, çalışmalıdır və hər gündə etdiyi əməllər haqqında fikirləşməlidir və bu baxımdan Hər, istər gecə olsun, istər gündüz olsun elə bir anda özünü mühasibə etməli ki və xataları, nöqsanları, asilləri, etdiyi zülümləri xatılamalı və onların haqqı sabləhəndən, yəni haqqını halal istəməli və onların haqqlarını ödəməli və bu baxımdan yəni, bu cür insan e, salih, yəni bəndə salih qula çönə yəni, bilər və bu baxımdan gecə namazının faydaları çox böyüdür, çox əzəmətlidir və qeyd olunduğu kimi, yəni hər adama nəsib olmur və nəsib olan adam da, yəni kim bu gecə növbə müvəffəq olursa, həqiqətən də, yəni ibadətin şirinliyini o insan, yəni gecənin, yəni həmin anında, yəni qıldığı, yəni namazda tapır və onu edən insan ə düzdür gecə yuxusuz qalır, ə, səhər də ola bilər ki, ə, yuxusuzluq yaransın, amma unutmasın ki, o bir neçə gün bunu təkrarlasa artıq, yəni bədən o gecə namazını öyrəşizib, o heç bir, yəni işlər gecə namazına durmağa və hətta ki, sübhə göyüb sübhü qılmaq onun üçün çətinlik, yəni yaratmayacaq və qeyd olunduğu kimi, yəni gecə namazı həqiqətən də fərz əməllərindən sonra ən gözəl, yəni əməldir və xüsusən də pensan vurduğu kimi, yəni gecə namazında da uzun, yəni qiyam etmək, yəni uzun surələr oxumaq. Əgər əzbər bilirsə Hindistan, əgər bilmirsə əlinə musaf götürüb, yəni Quran götürüb oxumağı, yəni daha gözəldir və hətta bunu da bacarmasa bildikləri surələri bir neçə tək Bildiyiləri surələri ardıcıl oxumaqla həmən qıyamı uzun, yəni əyəxsə deyən vəziyyəti yəni uzunlaşdırmaq və sonra rüqununu da uzunlaşdırmaq və səyicələrdə də duaları uzatmaq və bu cür yəni, insan öz gecə namazını yəni, gözələşdirə bilər və ə, çox vaxtı gecə namazında demək olar ki, insan ə, riya daxil olmur insana. Ancaq adi hallarda insan meçsizdə qıldığı namazı, hətta ə, çox vaxtı insan özü bilmədən belə Məciddə çoxlu halda gəldiyi vaxtlarda da şeytan ona, yəni riya gətirə bilər. Və yəni, insan çalışmalıdır ki, hər bir əməli, hətta hər gün edisə belə, onu adilləşdirməsin. Adilləşdirməsin, çünki onu adilləşdirsə, onun ona olan, yəni savabı, yəni azalır. Amma insan, e, düzdür, Yarı, e, gözəl əməllərdə yarışma, ödəşmək bu sələflərin e, sifətidir, sələflərin əxlaqıdır, ədəbləridir. Bu, dində tələb olunandır. Ancaq insan hər bir əməli edən zaman, etdiyi anda bilsin ki, bu, Allah subhanıqla bir yaxınlıqdır, qurbətündür. Yəni, Allah subhanıqla yaxın olmaqdır və bu baxımdan da hər bir əməlində hökmən niyyətini, xalis Allah rızasını etsin. Yəni, fikirləşməsin ki, yox, mən bugün e, ora getməyəsəm deyəcəklək, mən niyə orada yoxam, mən niyə gəlmədim? Hətta elədiyi əməl hökmə neynəsin, sırf Allah rizasını etsin. Yəni, imkan verməsin, şeytan ona o cür əməlində, o cür məsafəsində qət elədiyi məsafədə evindən spora gəlməyi, istər mini ilə, istər şəxsə maşinə, istər dostunun, qardaşın maşinə, yəni fərqi yoxdur. O cür məsafəni şeytan onun üçün puç eləməsin, yəni riyaya qatılmasın və hökmən hər dəfə əməli et, etdikcə, yəni, ixlasını Allah rizasını etsin ki, hətta bu əm Onun üçün gələcəkdə də adiləşməsin. Çünki adiləşsə artıq onun gözündə onun dəyəri düşəcək. Onun əzəməti itəcək hər bir əməldə. Və baxın, insan daima, yəni şeytanla bu barədə, yəni mücadilə aparmalıdır. Öz nəfsinə riyaya düşməkdən, yəni qormalıdır. Və sonra peyğəmbərsən bu vədir ki, mən sənə bu işin, yəni yüksəyi zirvəsi və yəqin ki, onun başı haqqda və onun ruhunu haqqda və onun ən uza zirvəsi haqqında xəbər verinmi və müazibəcə və dedi bəli ya rasul xəbər ver və dedi bu işin yəni başı yəni yuxarı hissəsi dedi yəni islamdır və qeyd olundu kimi yəni dində ə, əsas fərz olunan yəni beş ərkandır ki onda Peyğambə s.ə.v hədsin ilk əvvəlində onu qeyd etdi və bu da bir çoxla narahat digilər ki, bildirirlər ki, yəni cihad İslamın rukunudur. E, Şəriətin 6 ərcanı var. Onlardan biridir. Am bu əslində belənsidir. Yəni demə ola ki, sələflər və ə, xələflər, yəni bütün sələf alimləri ə, ittifak ediblər ki, yəni cihad İslamın yəni rukunu deyil. Yəni İslamın yəni 5 rukunu var və cihad ə, sadəcə ə, bəzi hallarda fard-ı lain və bəzi hallarda fard ol, yəni kifayət ola bilər. Və bu da onun bəzi halda fardul küfə olması göstərir ki, cihad fardul ayın, yəni deyil. Onun hökümü, şəri hökümü fardul küfədir və bəzi hallarda isə cihad yəni fardul ayın ola bilər və buna da Quranların və sünnədən bir çox, yəni dələvrə həmçində önümüzdə, yəni qarşımızda olan bu hədissə birbaşa o şəxslərə rəddir ki, kimlər ki cihadı, yəni İslamın, yəni o rukunla adlandılar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu işin yəni başını, yəni əslinin əsasını, yəni İslamı bildirir və bildirir ki, insanda əsas tələb olunan, yəni cənnətə düşməyinə və cəhənnəmin uzaqlaşmağına əsas səbəb İslamın, yəni beş e, rukunudur, e, beş ərkanıdır və bildirir ki, və onun sütunu, yəni onun İslamın dayandığı e, rukunu isə yəni namazdır və sonra buyurur ki, Vədir və sənəmi əlcihəd. Və dedən onun ən uca, yəni zirvəsi isə, yəni cihaddır. Və cihad e, ümumiyyətlə, yəni İslamın yəni əməllərindəndir və qeyd etdiyimiz kimi, yəni cihad e, fardul ayın və fardul küfəyə olan halları olur və fardul ayn olan halında onun fardul ayn olub-olmasını hər yerindən duran, yəni onu fəto elə bilməz, Onun birbaşa hökümü, yəni ən birinci, necə ki, alimlər buyurdular kimi, onun cihadın fardul ayn məsələsi birinci qaldı qayıdır hakimə və əgər ə, hakim onu ə, o şərtləri tamamlığından sonra onu məsələni yönəldir alimə və alim ondan sonra o tətvanı yəni verir. Əgər ə, fardul ayn deyəndə çoxu, yəni heyətəndə çox böyük, yəni nöqsanlar edirlər bu sözü deyəndə ki, yəni buün cihad fardul ayndır. Yəni fardul ayn deyəndə Ə, yəni hər bir şəxsə fərzi olmaq deməkdir. Yəni hökumləri qarışdırırlar və bu da cahiliyin ucubatındandır. Yəni fard olan o deməkdir ki, əli kimsə dedir ki, məsəl üçün Azərbaycanda var və bu da fard olanı indir. O nə deməkdir? Amerikada, İngiltərədə, Fransada, Ərəbistanda, Afrikada, nə bilim, Asiyada hər bir şəxsə fard olanı Və bu da siz təsəm gör nə boyda iddiamdır. Yəni fard olanı nə deməkdir? Yəni Bütün müsəlmanlar bunu etmirsə, hər bir şəxs günah qazanır. Yəni, fardul ayın sözü mənası o deməkdir. Yəni, biz deyirik ki, e, namaz fardul ayındır, həc fardul ayındır, zəkad fardul ayındır, oruç Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, hər bir şəxs neynəməlidir? Namaz qılmalıdır. Yəni, əgər sən burada namaz qılırsın, Afrikadakı müsəlmanlar qılmırsa, o deməkdir onların bu oyundan düşüb. Yəni, fard Azərbaycan, Ərəbistan, Afrika, Asiya, Amerika, İngiltərə, dünyanın hər bir yerində yaşayan müsəlmanı o neynəməlidir? İcra etməlidir. Yəni, bir qism icra etsə, o biri qismin boyundan düşmür. Fardulayın bu deməkdir. Aydındır. Elənci də oruz, elənci də həc, elənci də zəkat. Düzdür, həc, zəkat bacarıqla bağlıdır, oruz bacarıqla bağlıdır. Amma hər bir halda hər bir şəxsin boyuna düşəndə nə olur? Fardulayın olur. Aydındır. Amma desək ki, cihad fardul ayındır. Yəni, əgər tutam ki, bir dənə kafirlə döyüşməyə, əgər 5 min adam lazımsa, bütün yeyüküyəsində o da müslümanların sayına qədərdir? 1 milyar. 1 milyar adam gəlməyədir, orada şirək edilməkdir. Torpaq sıxışməkdir 1 milyar adama. Aydındır. Onun yerə bu sözü demək ki, Cihad fardul ol, indi ora getmə, belədir, belədir. Bu həqiqətən də birbaşa Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu adından yalandan danışmaqdır ki, elimsiz o barədə danışırlar. Və cihadın hansı yerdə, hansı halda fardlan olması və cihad birinci iki qismə bölünür əvvəla. Onun difa olanı var, hücum olanı var difah şəxs yoxdur ki, müdafiə cihadidir, onun da özünün şəddələri, qaydaları var. Amma hücum cihadı heç vaxtı alim yerindən durub demir cihadı. Hökum vermir cihadı. Çünki alim həmən dövlətin qoşunun nəyə qadir olduğunu bilmir. O dövlətin qoşunun nəyə qadir olduğunu bilən kimdir? O dövlətin rəhbəri. Çünki bütün onun əlində olan salahətli şəxslər istər onun ə, naziri, istər kimi-kimi o bütün hökmləri, əmirləri, şərdləri, qaydaları E, döyüşün, Ab havasını gelip sana alime demirler. Kime bildirirler? Hakime. Hakim Sultan Rəhbər bunu bilenden sonra Hər yeri e, məsləhət eləyəndən sonra belə etmək olar, belə olacaq, belə olacaq, bu çatacaq, çatmayacaq. Əgər o bütün tədbirləri görəndən sonra, əgər e, o hücum cihadını etməyi özündə rəva bilirsə, yəni onun qoşunun, silahının, sursatının, suqasının, vaxtının, əskərlərinin, qidasının, qeyminin, əgər hamısının ölçü biçirsə və sonunda o e, edə biləcəyini bilirsə, hökum o vermir. Hökumi kim verir? Fətvanı verir alim o məsələni yönəldir alim və alim o cihadın fard olan yəni olduğunu bildirir və daha doğrusu da ayin deyilmir ona ona hücumu difa deyilir yəni ayin o, o anda yəni ayin deyil ayinin də fard olanda olmasının yəni yerindən məkandan aslı olan yəni şərtlər o düzdür e, yəqin ki hansı halda yəni bu cihad mövsümdə gələndə yəni geniş danışacağıq yəni əsas məqsəd odur ki yəni bu insanlar E, bu məsələ uçbatından görürsən ki, nə qədər insanları yəni, bu cür azdırırlar. Yəni, gəlir meçikdə oturur, e, namaz qılır, camatın arasında gəzir, dolanır, amma bilmirsən ki, cavan-can uşaqları bu cür fikirlərini inir, yəni azdırır. Əgər o, həmən şəxs, həmən qrup insanlar, əgər hansısa, istər teçə insanda, istər Əfqan insanda, istər Qəşmirdə, fərq, istər fələsində o cəhadın fardıl ayının olduğunu iddia edirsə, O insanın birbaşa boyununa deyir, günah daşıyır, məsuliyyət daşıyır, onun getməməyə aydındır. Amma özü bu iddian edib və budur, cavan uşaqları, hansı ki, İslam'a dünən sıra gün gələnlər, elmi olmayan insanlar bu cür yəni yoldan hazırıb onları göndərmək və onun özünə faxr hiss edilmək ki, mən oraya iki nəfər göndərdim, buraya üç nəfər göndərdim. O, birbaşa, mühasır alimlərinin dediyi kimi, o insan birbaşa qiyamət kimi Allah subhantallaya, Çox böyük, yəni məsuliyyət aldı, yenə yəni, cavab verəcək. Aydındır. Çünki heç ora hər e, ora gedib çatan insan onun ölümü necə olub, onu bir Allah bilir. O şey aldı ki, hər e, adı ölüb e, xəbəri gələn insana demək ki, falan kəs şəhid oldu, falan kəs və öldü. Bu, bu özü nədir? Yəni böyük-böyük, yəni iddiyadır, ittihamdır ki, olunur. Və bu baxımdan yəni insanlar çaşmamalı, yəni, bu cür bu cür yəni fikir söyləyənlərə, bu cür e, iddia edənlərə bu cür, yəni məzhəb sahiblərinə, bu cür əqidə sahiblərinə, yəni ifşa eləsinlər, e, qardaşları bəyan eləsinlər ki, yəni, onların etdikləri iddia, dedikləri söz, elədikləri əməl həytəndə Quran və sünnəyə yəni ziddidir. Və e, cihad ümüliyyədə, yəni İslamın, yəni tələb olan əməlləridir və qeyd etdiyimiz kimi onun e, fardul-ayn olan vaxtı var və fardul-kifəyə olan vaxtı var və ümumi hökmü isə cihadın yəni fardul-kifədir. Və cihad haqqında Quran və sünnədə, yəni kifayət qədər, yəni hədislər var. Və cihad ən əfsəl, yəni əməl salih hansı ki, peyğəmbər buyurduğu kimi, yəni dedik ki, zirvatusənəmi el-cihad. Yəni onun ən yüksək, yəni əməlin ən yüksək zirvəsi nədir? Yəni cihaddır. Başqa yoxdur ki, peyğəmbər buyurub ki, kim cihad etməzsə və öz nəfsində, yəni, cihadı, yəni keçirtməzsə, yəni niyyət etməsə, o deyir. Nifaqın, yəni şöbələrinin yəni birində ölər. Bə bu, o deməkdir ki, əgər bir yerdə, obada cihat fardul ayın oldusa və insan onu etmədirsə, və şək yoxdur ki, ə, ə, hər hansısa bir sədən edə bilmədirsə də əgər, hətta qəlbində keçirmirsə belə o artıq, yəni münafiq, yəni kimi dünyasını dəyişir. Və baxımdan insanlar ə, bu əməl də unutmalı deyirlər. Əgər məsləhət olsa, e, insanlar, yəni, elm əhəli və hatta ki, e, başqa insanlar, adiyyəti olan insanlar İslamın bu əməlindən də başa danışmalılar, bildirməlilər ki, bu əməl unudulmalı deyil. İnsan, müsəlman daimən yəni, o cür ruhda tərbi almalıdır, müsəlman qoxaq olmalı deyil, müsəlman e, kafirdən çəkinməli deyil, müsəlman öz dininin uğrunda la kəlməsi uğrunda, yəni canından keçməyə, özünə borc bilməlidir. Ancaq bütün bu anlar, əməllər o deməkdir ki, insan hər yerində, hər dəfə otursun, dursun, bundan dansın. Dünən İslam'a gəlib, sağqın İslam'a gəlib, İslamın rukunu bilmir, ləyələlən şəhətlərin bilmir, tovbiçilik məsələlərin bilmir, ana-ata Qədrin, ana, ata, hikmətin, dəvətin, ibrətin bilmir, öz övladının, zövcəsinin, haqların, hüquqların bilmir, harada oldu, cihat belə oldu, filan kəs belə oldu, filan belə oldu, bütün bunlar hamısı, yəni şəriyyətə zid olan əməldir. Əgər biz otursaq, dursaq, hər günən İslam-a gələndən, sıra gün i̇slam gələndən, 10 il i̇slam olandan, bütün gün otursaq, orucdan, orucdan danışaq, adamın halı necə olar? İslamda təhcə oruc deyib. İslamda təkcə həcc İslamda təkcə əhləbeyt deyil, İslamda təkcə imamət deyil. Hər bir əməl İslamlandır. Ancaq hər bir əməlin də özünün öz qədri, öz miqdarı, öz yeri, zamanı, məkanı var ki, o yerində yenə yəni, danışılmalıdır. Və hər bir məsələdə insan qulu etməli deyil. Yəni əhlüsünnə ümumiyyətlə bütün filiqələrə baxanda hər bir məsələdə orta, yəni mövqe İstər e, hakimiyyət barəsində, istər əhlübiyyət barəsində, istər cihad barəsində, istər zəkət barəsində, istər həc barəsində, istər namaz barəsində. Hər bir məsələdə əhlüsünlə orta, yəni mövqidədir və hər bir əməli əhlüsünlə dindən bilir və ondan e, lazımı qədər, kimi nə qədər lazımdır, o qədər ona məlumatı öyrədir, ona çatdırır və İslamın bütün əməllərində neyin yiyir, yəni təbliğ edir və çatdırır. O kəsslərcə iddia edirlər ki, e, kəsir, yəni, cihad haqqında danışmırlar və ya da ki, e, cihadı danırlar, cihadın olmaqdığını inkar edirlər. Bu həqiqət de, yəni böhtandır. Yəni hər bir şey hər bir şəxsin yanında danışılmır ki, o da sənin yanında hər bir şey danışın, hər bir şey, yəni sənə çatdısın. Yəni hər bir əməl, istər Əhlibeytə sevgi, istər e, cihad haqqında, istər namaz haqqında, istər oruç haqqında, fitr zəkatı haqqında, yəni elin var və e, bu elmin də özünün, yəni çatdırmaq yolları, usulları, qaydaları var ki, və hər bir məsələdə insan, o cür məsələdə insan, yəni quluu eləməli deyil, həddini, yəni şəriətin qoyduğu həddi, yəni aşmalı, yəni deyil. Və eyni zamanda həmçində e, hədislərdə ümmiyyə ilə, yəni cihadın, e, mücahidin, yəni şəhidin fəzliyyəti barəsində də, yəni kifayət qədər, yəni dəlillər var və bu da e, birbaşa olaraq Yəni, cihadın ən yüksək, yəni, əməl olduğunu bildirir. Hansı ki, Peyğambəsən buyurur ki, yəni, şəhidin ilk damla, ondan tökən ilk damla onun, yəni, bütün günahlarını gör. Və eyni zamanda cənnət üçün hər bir şəxs, əgər ona zövcələrinin əlavə, hər əsən, iki hüreyim verilirsə, yəni, şəhidə yəni 72 hüreyim verilir. Yəni, cənnət qadrlarına verilir. Və eyni zamanda ona öz əhli, öz nəslindən, ailəsindən olan, tohvit E, cəhənnəmdən, yəni oddan qurtulmaq, yəni ona e, şəfaət edə bilik, yəni bu da yəni şəhidlərə, peyğəmbər s.ə.m-ə və e, qismən də olsa, müəyyən bir halda olsa, yəni şəhid olan, yəni şəxslərə də yəni bu cür Allahdan hədiyyəsi var. Və bütün bu əməlləri yəni insan dərk eləyib və bilməlidir ki, və e, şəhidlik və cihad yəni İslamın ən yüksək zirvələrindəndir, amma dediyimiz qaydada insan Heç bir halda İslamın bu cür əməllərində, yəni, qülub eləyib, yəni, azmalı deyil, hər bir şeyin qədəri, keyfiyyəti, miqdarı, zamanı, vaxtı var və insan e, şəriyyətin bu əməllərini oxuyub, dərk eləməlidir və daima yəni, qəlbində o ruhla böyüməlidir, qəlbində olan o ruhu, İslam ruhunu öldürməlidir və daimən də yəni, çalışmalıdır. Və sonra Peyğəmbər, sal-salələn, buyurur ki, Muazim Cəvlə buyurur ki, Mən sənə indiyə qədər söylədiklərin, bu əməllərin hamısını əvəz edəcək qədər bir şeyi yəni bildirinmi? Və Muaz ibn Cəbəd ki, "Bəli, ya Rasulullah, bildir." Və Peygəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, öz dilini tutur, göstərir və deyir ki, "Yəni bu dilivi, yəni saxla, bu dilivi saxla." Və Muaz ibn dedi, dedi, "Ya Rasulullah, məğer biz öz e, danışdıqlarımıza görə mı olunacaq? Ona cavab mı verəcəksiniz? On da peyğəmbərsən ki, e, yəni bu təqilət ka ummaq, yəni, mənası, yəni anan sənə yəni dünyaya gətirən zaman yan yəni, ağrı çəkməsin yəni, mənası. Yəni bu cür onların xitab forması, yəni bizdə də Azərbaycan da yəni başqa cürdə, yəni ləhcələr e, danışıqlar var və buyurur ki, ez muaz məgər insanlar odda üzləri üstünə və ya daşı e, üzləri üstə sürünəklər süründükləri e, öz dillərin qazandıqları olmayacaq mı? Və bu onu göstərir ki, insan ə, bilmədiyi halda, yəni öz, yəni dilinin, yəni, danışığını, yəni fikirləşmir. O dili nələr tələffüz edir, nələr söyləyir, onu dərk etmir və nəticədə nə boyda, yəni günah yəni, yığdığını, yəni özü də yəni dərk eləmir. Hansı peyğəmsən bu olur ki, insan ə, deyir, bir söz danışar və o sözün yəni mahiyyətini fikirləşməz və bunun səbəbindən o danışdığı kəlməyə görə 70 il yəni, cəhnəmi yəni, dibinə düşər. Bunu göstərək ki, insan ə, danışan zaman, insan nəyəcə söyləyən zaman hökmə, yəni danışığını fikirləşsin, onu dərk eləsin, onu təhlil eləsin, sonra onun düzgün və yaxud da xata, və yaxud da qeybət, və yaxud da savab, və yaxud da ki, olduğunu və yaxud da ki, yalandan dediyini yəni, dərk eləsin və ondan sonra o sözünü yəni, tələfüz eləsin. Bu baxımdan, ə, dil ibarəsində əpəy pəyğəmbər s.ə.v. E, həmçində sələflərin də yəni məşhur yəni rəvayətləri var. Hansı bir gün Ömər r.ə.d.ə.n.ə deyir ki, girdim Əbu Bəkrin yanına və gördüm ki, Əbu öz yəni dilini artıb bulur. və dedim Ömər r.ə.d.ə.n.ə dedi ki, e, Allah sənə rəhəm eləsə. Neynisə Nə Əbu buyurdu ki, bu məni deyir, e, deyir hədə avura ı məvarid. Yəni mənasodur ki, bu məni e, düşəcəyiklərim yerlərə Yəni ə, o əslində, yəni o da düşmək, yəni aləməti bildirir ki, məni düşəcəyim yerlərə vağdar eləyən, yəni, bu oldu. Yəni siz baxın görün ki, Abu Bekr hansı ki, onu eh, peyğəmbər sallallahu Siddiq adlandırmışdı və bu baxımdan Abu Bekr dilin nə boyda, yəni xətalar, yəni yığdığını, yəni günah işlər bildirini etdiyini bildirir və insanın cəhənnəmə düşməyin əsas səbəbindən biri də yəni dildir ki, Ava Bəkir Rədiyaların öz dilini yəni tənbih edir. Və həmsində İbn Burey də buyurur ki, deyir, bir gün gördüm ki, İbn Abbas oturub və ə, öz dilini tutaraq deyir, vay həq, qul xeyrən tağınam, əvusqut ənəsun təsləm, və əllə fəaləm ənəkə sətəndən. Deyir ki, gördüm ki, İbn Abbas öz dilini tutub və deyir ki, sənə vay olsun, ə, xeyr danış ki, ya da pisliyək, pis tanışmaqdan sus ki, yəni salamat qalasan və onu bil ki, e, sonra sən dediklərə görə yəni peşman olacaqsan və e, ona dedilə Ey İbnə Abbas, limetaqul hada? Qal innahu balagha anna arahu qal leys ala shay'in min jasadi ashad hanqan aw ghayzan yawma qiyamati minhu ala lisani illa ma qala bi deyəndə ki, sən bu niyə görə desən? Dedi ki, mənə çatdı ki, insan qiyamət günü, günü öz cəsədini ən çox boğacağı, öz cəsədindən ən çox e, əsəbləşəcəyi bir hissəsi varsa onun diləsi, dilidir ki, e, yalnız və yalnızca ya xeyir danışmalı ya ki, xeyir yəni imla etməli, yəni başqa hallara görə insan, yəni ona görə cavab verəcək. Və həmçinin Həsən elbası ciburədir ki, Əllü sən əmürül bədən fə idə cənə alələ şeyən cənət və idə əffət əffət. Ə, Həsən Ərbası Rəhmə Allah buyuruyor ki, ə, dil deyir insanın bədənin əm əmiridir. Əgər o deyir, hər hansısa bir cinayət eləsə, ə, hər hansısa bir cinayət eləsə, onun bütün bədəni, deyir, bədən üzvləri deyir, cinayət edəcək. Əgər deyir, o cinayət etmə etməzsə, yəni iffətli olarsa, onda onun bütün, yəni bədəni iffətli olar. Həmçin, Yəhi bin Əbikətir buyuruyor ki, məsəli həl-məntıqı racilun illə Ərəftə dəlika fi sal-i əməli və illə fesdə mantu rəcülə qaq illə ərəftə dəlika fi sal əgər bir insanın danışığı islah olarsa salih olarsa onda onun danışığının salih olmasını yəni islah olmasını onun əməlində başqa əməllərində görəsən əgər bir insanın danışığı yəni nitq elədiyini fəsaddlı olarsa fəsaddlı olarsa Onda onun bütün əməlində bu fəsadı yəni, görmüş olarsan və bunu onu göstərir ki, ümumiyyətlə sələflər, yəni dilin ə, danışdıqlarına ə, tələfizlərinə etdiklərini itiqə, yəni fikir verədilər və hətta insan özü bilmədən belə bir saat, yarım saat danışsa, sonra o yazdıqlarını və ləqə ə, kötürsə, o görək ki, nə qədər yəni, artıq yəni, danışıb, yersiz danışıb. Bu baxımdan biz də Allah s. dolayıq ki, Allah s. bizi E, dilimizi qorumağa bizə müvvəfəq edəsin, eləmisi danışmaqdan bizi çəkindirsin, bizi eşilib, yəni faydanlardan eləsin, bizi Peyğəmbər s.ə.v-in yolu inə, ilə, mən həci ilə, sünnətində gedənlərdən eləsin, Allah sonra bizi hədstə vəzif olan əməl sahibəni etsin, Allah sonra bizi hifz eləsin, bizi bu salə əmələ qəmələ müvvəfəq ediləsin və bizinə Allah və s.ə.v-i Muhammedin və aləli.